Можливо, якби знав, що Дидуряка згадав його в листі, то промовчав би про їхні незгоди, а так розповідає, не криється, так само, до речі, як і Рудкиївське. Що ж, ті незгоди можуть якоюсь мірою пояснити, чому Дидуряка вирішив наостанку згадати цих людей недобрим словом, але й як вони могли довести до самогубства, поки що. Не зрозуміло. І чому, назвавши їхні прізвище, дідурека не сказав нічого конкретного про них. Теж не можу збагнути. А тим часом уже настала обідня перерва. Прощаюся з Юрковим. Попереджую, що, можливо, ще й доведеться поговорити. Він розводить руками. Що ж, мовляв, дієш, як треба, то треба. Обідати їду додому. Дружини вдома нема. Але наша маленька господиня Наталичка до мого приїзду все підігріла і навіть розставила на столі прибори. Пообідавши, дзвоню греку. Прошу негайно зв'язатися з товаришами у світлограді і з'ясувати, з якого по яке число проживав там у готелі Роман Михайлович Юрків. Знову їду в облбудтрест. Лідія Петрівна каже, що керуючий ще не приїжджав питає, «Ви часом не з міліцією?» «Так, а що?» Який Степанович дзвонив, казав, що трохи затримується, і просив, що ви зможете зачекати на нього. Зараз зачекаю. Буду у виробничому відділі. Коли він прийде, поплічте мене, будь ласка». «Чомусь одразу серед шести жінок?» вгадує Тетяна Борисівна. питає гостровоку жіночку, що сидить найближче до дверей, «Чи можна побачити інженера Моргуліс?» Тетяна Борисівна, мені треба поговорити з вами, але не тут. Будь ласка, вона чарівно усміхається. Давайте вийдемо. Жінки супроводжують нас багатозначними поглядами. Легко читаю їх. Наша Тетяна заполонила чергового мужчину. Вона ступає переді мною на високих модних шпильках і немов сама милується своєю королівською ходою. Веде мене в курт коридора. В міліцію, дивиться прямо мені в очі. Відносно дидюляки. Чому так вирішили? Вирахувала, поки тлова всміхається. А що? Підійду на посаду вашого позаштатного працівника. Для того мушу знати, як саме ви це вирахували. Дуже просто. У виробничих справах сторонні товариші. До мене безпосередньо не звертаються. Йдуть до начальства. Говорити ви захотіли вічна річ. Якби кому-небудь спало спала на думку познайомитися від мною, скажімо, просто як із жінкою, то ясна річ зробив би це іншим способом. До того ж, голова комітету профспілки встиг мені сказати, що в нього вже був працівник міліції з цього приводу. Ось і все. Нічого не скажеш. Дедуктивним методом ви володієте. Тоді, Либонь, ви, ви вже вирахували те, що саме я хотів запитати? Може, й вирахувала, але краще самі скажіть. Запитання в основному одне. Чим ви могли пояснити самогубство дедуряки? Так, обличчяє враз стає серйозним. Цього пояснити ні вам, ні собі, не можу. Ви були на похороні? Ні. Чому? Бачите? Вона дивиться мені просто в очі. І, мов, поглядом хоче випитати в мене щось дуже для неї важливе. Дозвольте мені не відповідати на це запитання. Це мої особисті справи. Я запевняю вас, вони не мають ніякого відношення до питання, яке вас цікавить. Повірте, я ж... «Розумію. А якщо я вам допоможу, теж спробую вирахувати. Не маюся жартом зняти напруженість розмови. Ви вважали вашу появу на похороні в якійсь мірі не тактовною по відношенню до сім'ї дедуряки. Вона опускає повіки, і я вже не бачу виразу її очей. Якийсь час мовчить, нарешті глухо промовляє. «Так?» Вважала не так. І у вас були для цього підстави жодних, похапливо запевняє вона. Але ж розумієте, в такому колективі, як наш, де працює багато жінок, завжди можна чекати, що якісь.